60. Того вечора атмосфера в клубі Джатинги була абсолютно іншою. Почати з того, що птахи не позбавляли себе життя. Хоча це, схоже, викликало у членів клубу менше здивування, ніж інду Судхоті, що вечеряв у дерев'яних стінах їхнього священного закладу. Після моєї непродуманої увертюри з участю Емілі Картер я покинув Гайфілд з головним болем і поплентався до клубу на зустріч із Сурендранатом. Його запхали за скромний столик у кутку біля самісінької кухні, але він так кидався в око іншим відвідувачам, ніби роздягнувся до спіднього, розфарбувався в кольори національного триколора і щосилий заспівав ванде Матарам» – пісню «Вільної Індії». Не вперше відкрилася мені справжня натура моїх співвітчизників. Нам подобається уявляти себе шляхетною расою, архітекторами найвеличнішої імперії, яку колись знав світ. Але наша поведінка й досі базується на обмеженій ментальності маленького острівця, звідки ми родом. Правда в тому, що ми втрачаємо непомірно багато часу та енергії на будування ієрархій та лицемірство. Нас охоплює лють від однієї думки, що людина з іншим відтінком шкіри має нахабність їсти в одній з нами кімнаті, безтурботно відмахуючись від факту, що це його країна, а ми в ній іноземці. Я пройшов під поглядами і сів навпроти. Сурендранат пив лаймовий сік і вивчав потерте меню з такою ж урочистістю, що й свої нотатки трохи раніше. «Є щось смачненьке?» – запитав я його, коли підійшов у чорному піджаку, єдиний індус у помешканні, крім сержанта, і поклав мені на коліна серветку. Нічого, як на мене. Він кинув меню на стіл. Боже, як я скучив за калькуттою. Я не проти англійської їжі, але це навіть не схоже на гарну англійську їжу. Він кивнув на двері поряд. «Страви, що виносять із цієї кухні, надають нове значення слову «прісний». Я взяв меню. Хочете, зроблю вибір замість вас? Та чому б і ні, усміхнувся він. Тоді вся вина ляже на вас, старший офіцер. Як і мусить бути, відправили телеграму? Сурен кивнув. Навіть більше, і відповідь отримав. Схоже, картер був тут людиною особливою, вони вже почали розтин, результати матимемо завтра вранці. Що ж, маємо привид для святкування. Я вказав на склянку з лаймовим соком. Вип'єте зі мною чогось справжнього, чи весь вечір сьорбатимете водичку Ганді? Гадаю, в порядку денному справжній напій була відповідь. Ми ще не мали можливості відсвяткувати вашу перемогу над опієм. Добре, погодився я і помахав офіціянту. Два візки. І побільше, додав я. Хоча ні, я тут подумав, принесіть одразу пляшку. Сурен аж очі вирячив. «Що, – невинно промовив я, – ми ж святкуємо!» Годину по тому в зручній компанії доволі пристойної пляшки Гайленд Парку ми завершили обговорювати різноманітні, але такі дорогі для нас питання. В тому числі час, який я провів в Ашрамі, його дні в даці, його думки про мої доволі хиткі, а дехто сказав би, і неіснуючі стосунки з жінкою на ім'я Енні Грант, мої поради щодо відновлення його стосунків з родиною. Врешті-решт, хоч я й намагався цьому запобігти, розмова повернулася до смерті Роналда Картера. «Ця справа, – сказав Сурен, перемішуючи порцію драглистого солодкого карамельного крему, – не знаю, що й думати. Чоловік помер у вісні у власному ліжку, і я хочу би й не бачу, що це може бути, як не отрута чи природна смерть». До того ж, попри те, що до найближчої електричної лампочки добра сотня миль, тіло його вкрито опіками від удару електричним струмом. Вибачте, що затягнув вас сюди, зітхнув я. Але подивимось з іншого боку. Завтра, щойно отримаємо результати розтину, все це скінчиться. Якщо будуть якісь сліди отрути чи передозування, заарештуємо Дікіна, Девара і цього жахливого шотландського священника, як його там звуть. Філіпс, підказав Сурен. Точно, Філіпс. Заарештуємо усіх. Якщо ж нічого не свідчитиме про злочин, потиснемо їм руки і відпустимо на всі чотири боки, а тоді сядемо на найближчий потяг до Калькутти, чия дивна кулінарія більше відповідає вашим смакам. Що скажете? Сурен підвів очі від тарілки. Мушу визнати, що ви ніколи ще не демонстрували такого спокою щодо злочину, який може лишитись непокараним. Може, аж рам вилікував вас не лише від опійної залежності? Чоловік, якого я хотів заарештувати, помер, відповів я. І мене такий перебіг події цілком лаштовує. Але запевняю, щойно ми дістанемось вокзалу у Говраху, і я знову стану таким само нестерпним. Сержант кивнув, але щось підказувало мені, що мої слова його не дуже переконали. Сорендранат вийшов зі мною на веранду, і ми закурили. Обличчя його розпливлося у самовдоволеній усмішці, і я вирішив, що він із приємністю пригадує, що увійшов в історію, ставши першим небілим гостем клубу Джатинги. Як на мене, це цілком справедливо, і я на нього за це не серджуся. Урешті-решт я його полишив і повернувся до свого притулку у Чарлі Престона. Ще не було і десятої, але минуло вже двадцять годин, відколи мене розбудили кроки людини, що прийшла мене вбити, я втомився фізично, душевно, ще й вечеря розморила. Дорога вниз пагрубом була безлюдною, її поверхня так і виблискувала від роси. Туман став ще густішим, і я просувався майже навпомацки під сьорчання цвіркунів і кумкання жаб. Будинок Престона я знайшов таким же, як і залишив. Розтрощені двері та розбитий горщик біля порогу. Я вирішив було зробити якийсь імпровізований засув, щоб замкнути двері, але відмовився від цієї думки. По-перше, вирішив, що шанси нападу на мене дві ночі поспіль малі, а по-друге, надто втомився, щоб шукати чим би підперти двері. Лишивши їх відчиненими, я пішов до темної спальні, стягнув сорочку і черевики, і забувши, що москітна сітка так і лишилася розгорнутою, упав на ліжко і за мить уже борсався в муслінових тенетах. Гучно клацнуло. Обірвалася одна з мотузок, що утримувала сітку, і вся конструкція впала на мене. Добрі півхвилини я намагався виплутатись із цієї клятої штуки, і коли мені це вдалося, запалив свічку і спробував закріпити її, прив'язавши мотузками до гачків на стіні. Справа виявилася доволі виснажливою, такі зазвичай доручають слугам, і я навіть не пригадую, коли востаннє таким займався. Але, як то кажуть, якщо мусиш, то зробиш. Я ще тоді мусив би все зрозуміти. Але втома вдарила по всіх моїх нервових закінченнях, і, як не соромно зізнаватися в цьому, невдовзі я заснув навіть не підозрюючи, як близько був до істини.